اما بیا یوم القیامتی پر ازد قیامت یخزیهم اللہ برسوہ کئی دی لرا و یقولو اللہ بوئی اینا شرکائی کې دی زماده برخی خاندانو اللذین آکسان کنتم چی وئی تاسو تو تاسو بچاو دلی فیهم داغی پا باراکی که زما موحد زما او با الرد کو ددائی پا عبادت که دیستی شکولی تو تاسو بچاو دی فیهم ددائی پا باراکی و بیا دی پسیل خ چاودل ویخه هر مشرک کافر د چی د خپل الهاو په بارکه چې ته په رات کاي قال الذين ابوا يا خلق اوت العلم شي ته علم ورکړی شوی د قران او سنتو ان الخزي یقینا رسو او ما اس په قیامت کې واس نن رازي په قیامت کې واس او بدل على الكافرين فكافرانو دا الذين دا کافرانا خلق ته تتوقعو الملائکه چمړی دایله فرشتي الک <اليقى> گور یو فرشتانه دا یاد بساتایخه ظالمی الفوزم ولات الحال کی مړی کدی اسلام کئ پخبلو زانلو فالعوصالما لدې به وګور دی الله تاروغا پرواز د قیامت په یال الله زمون تاسره ده ما کننا نابلو نومن بن چبن کار کو من سو الکفر او شرک بادو بلاولنه دا ان الله علیم یقین الله پوئگی بما کنتم تعملون فسبب پاګی باندې تاسو داګی کون کی داخل پدخول ور نوزي ابواب جنما فجيش نور توزخ خالدين فيها فذات حال کي چ اندازہ کړي الله ستاسو دامي شوالي پدي کي فلا بيسا قامخابت ده مسل متكبرين زائد و سيدو د خلقو چې توحيد نه لوي كون کیو وكيل او بيو لشي بشارته لدين تبوش کړه او قران مبارک تاسو سوا يوي سم نمبر 8 25 وایذاقیله او ماذا انزله ربکم خارو صافون اوولین د مومنانو نوستهپوسکې دخور په باره کې ایذاقیله کله چې ویل شي ل لنا خلکوتهای وکیله کله چې ویل شي ل لنا خلکوته و کې ظالې بچکې د کو فره شرک نه ورته ولی شي ماذا صغشي انزله چې را لګل ربکم ستاسو ستاسو رب کړه لګلې هغه سدي قالوا او بو یغای خیر اخو تشفی فیدی د دنیا او د اخرات تو التوی اساکر الاولین مرفوع او دلته جواب کې خیرات منصوب د دا داولی زګایت ازم مد قالو هو اساکر الاولین او دند زوی قالوا انزل خیره تہ شفایدی دی قران ګوره ته شفایده دم په دنیا او په اخرت کې تش عزت ته متقین ول قران مبارک دا خبري کوي خ لن الذين داخل کو ظارا احسنو چی هغه خکړی دي فی هذه دنیا په دې دنیا کې ردغه خل کو لرسدی حصلت فستوال او خوشالی او جنت دې په دې دنیا کې توحید او ایمان او سنت خپل کړی دي او قران باندې عمل او عقیده او قانون د ل خوشالي د په دنیایا کې ولهداررو لااخې خابخ کوورستلی خیرون غړ دی د چانا اګنی د کورنا وله ما او څخ دی دارو مت کور د متقیانو متقیانو کم کور دی جننا تو عدلین. جنتون نامیشوالی یدخلونا دی بورزی جنتونو تا تجریچی بیگی با ان تحتیال آنی دی بنگلو دونو دا غینا الانعارو سلور کس مولی پای گبین شرابو با لہن فی آمائشا لی دی پارا وی پا جنتونی کی آگا چی غواری کازالی کا دخ کرنگی یجزی اللہ و بلوورک اللہ چا تا المتقین آخل کو تا چیزان ساتی دی کفر شرک راسم رواج بیداتو په اللزین دا خلق تے ت سیو آیات ما کي وګورئ خال نمبر آیات ته ها آیات نمبر 28 الذين تتوفى الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كننا نعمل من سوى بل ان الله عليم بما كنتم تعملون راجع المتقيين روحنا <آخری> <اللذين> اخري الذين اكلت تتوفى الملائكه سيروحنا اخري غير فرشتي بينا پر راې حالکې چې پاک یاقوللونا و بهفریشته سلام ععلیکم سلامتیله په تاسوو اوخول جلله تا ضی جت ته اولی بماکن تعملون په سبب داغې چې تاسو کول په دنیایا کې حالی انظورونه انتظار میں ک بیاته خوف اللا انتیا هم مګده دا را شي دی ته هل ملائق تو فریشته او یاد امررو بک یا راشيیدته پ سره د رته کذا ل کا دخ کرن گئ کار کړه وی نه کړي وا مې قبلې هم چې د داینه ماخې او ما ظلمهم الله زياده نوکړه پدای الله ولیکن کانوا الف صوفيا زيبون لكن ه دوی پخپله زانونه زياده کونکي پاسواب او رسيده دایتا سياتوما بد اګه سزا غانې امي روچې دای کړي وځویا دلی کې وحق بهم اوراګه پدای باندې ماګه کانو به چې دوی یې غي پوري یاستازي اونټو کې کانو کې وَاذَا مُشْرِكَانَ الدَّلِيلُ صَدَّه وَقَالَ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ أَشْرَكُوا بِالشِّرْكِ كَذَلِكَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَتَلَ مَا عَبَدْنَا مِنْ بَندَغٍ نَّوَكَدِ مِنْ دُونِهِ دَعْنَا لِهِ سِوَى مِنْ شَيْءٍ إِلَيْشِ نَحْنُ مِنْ وَلَا آبَاؤُنَا نَذَمَ مَشَارَنُ وَلَا حَرَّمْنَا مَا قَسَرَ نُوَ حَرَامَ كَذِهِ مِنْ دُونِهِ دَعْنَا لِهِ سِوَى شَيْءٍ إِلَيْشِ مِنْ شَيْءٍ إِلَيْشِ لَمُشْرِكٌ كَافِرٌ دَلِيلٌ دَارِ يَمَنْ جَكَوْ نو دا خپل <سؤال> پدې رضا ښا، الاه خپل فاجا. نو الله خپل پیغمبر ته وی، کذالیکا دحرانګي، فعل کار کړو آغا خلکو، نو دا دای کار کړو، دوی وینا تړوا. نو وینا توم फेलوي کنه، کذالیکا دحرانګي، فعل الذین وینا کړوا خلکو، مل قبلهم چې دای نه مخې او غیب خپل پیغمبر ته داسوي، فهل علی الرسل، نو لښته په پیغمبرانو الا البلاغ المبین، ماګر رسول ښتاره، تهو رسول سړیا. ولا قل باصنا لكن المندراجي قليلي في كل امه رسولا نبي امر پسندر لګره اني ابو الله پدي خبره چې تاسو خاص کي بندگي خپل الله لره واشترب الطاغوت او زانو ساتي دړېت د عبادت ته غير الله نه فبينهم سلی په داخل الله چې الله ورته هدايت کړو او بينهم سلی په داخل حق چې ثابت چیر عليه پاغو او کوم رهي فصيرو ګرځي فل ارضي که فرز رو گو رئی کئی فکانا آقیبت المکذرین سرنگشان جانداغا خلکو چه دروجن کول, پی, کول پیغمبران تسلیح ان تسلی. تحرس که اے پیغمبران علا حداهم پیماندرانو دا دی آو پا حدایت که دو دا دی نمکا و دا خبری ولی فإِنَّ اللَّهَ يَقِنُ اللَّهَ لَا يَهْدِي التَّوْفِيقُ هِدَايَتَنَا ورګي مانا غچاتا یدللو چې الله بې لارې کی وماله موږشته دی لرا بلن ناسینې حکم داد کورونکې واپسمو قسمونو خري دی بالله په الله جهاد ایمانه قسم ددای پچاو پاللا الکه مقسم بی دا کومې جواب به قسم څه دے جواب ادارې لا یباس الله چې نبره پرته الله مناغسو کیا موتی اللہ مرکی الکا قیامت نینکار بلا دا سیدہ وادن لوز کرنے دا اللہ لوز علیہ دے پا دی اللہ باندے دا لوز حق ان ریختیا ولیکن ناکسرن ناسی لائی عالمون لیکن دیر دا خلکون لپوئی گی الکا قیامت اللہ سن رہوالی لیو بیین اللہم رید پارچی خکار اللہ دیتا اللہ زی. آغا مسالا یختلفون فیه چه ده اختلاف کئی پاغی ولی عالم اللذینا او ده دیده پارا چه پوشی آخا لگ کفر و چه کافران دی پسو انهم چه یقین اندهی کانوو دارو کويونکې یا معنا دا دا نه وبینا قران الله را لےګلې د دنیا ته دین را لےګلې د دنیا ته نه وبینا چې د دې پارڅه دا قران بیان کوي لهم دي خلقته الذي اغمصلا يختلفون فيه چې دای په کې اختلاف کوي قران الله صلی را علیه الګلې د اختلافي مسلو بیان لر لهله را او د دپاره چې پوهشي خل کا فروج کاافیردي ان د هم کالو کاذبين چې یقیلو د درو غون کې لما قالونه یقین جواب د چا لا یاصل الله منب الله سوک چې بکرې د بجووندي کې الله سه خبره دهما قالونه یقننازمن ل شي ان په باه د او شي کې اذا رنناو کله چې ارا دوک من داغې ان قولهول زمن دي له هو غا شيبا علیکہ ہجرت کړې دې ایله بشارت والذین اخرجوا هجرتوکو فی اللہ فالله کے اللہ دپاره من بعد ما پښتانه ظلمو چې زیاتی پیوشو دلوبه الله هم که صاحب ورکوم دې تا په دنیا پر دنیا کې حسنۃ الجزائے واجرن تے خستا دے مدینہ ور کلو ولا اجر الاخرتی خامخہ بندہ الاخرت اکبر ال دیرا غژہ دا بدی دنیا لوکانو یالغب کچہ ردی پوی دے رتول بای جنتو د اللہ دین ل پارا یالوکانو یالغب نو کاش کیچ دی پوی دے اللہ کاشون ارمنو نکئی نا, نا. د مخلوق په با لهاس باندې الذین اقلق صبروچ صبر کو وعلا ربی یتوکلون ابخفل ربن ازنصارون کی دی و ما او تاسو څنګه مالو؟ چه ته بني ادب رساله محکم ما چې دې د اړبنيانه وساليو کړه او محمد صلی الله علیه وسلم دې راګلی مل قبلک ستانه مخه الا رجال المجلسي لوحي من بوحيق الیه مغیثا او کی تفوس تاسو اهل الذکر د قوندانو د علمنا ان کنتم لا تعلمون کتصفی له پوهیږي الرجال یګلی مو بالبينات په کاراو دلائل او زبریط کتابو او په دلائل نقل او انزلنا الرجال دېمن الایکتا ذکر القران سره سلامی را لگلے لیتو بینا للناسے لینا پارا چه دا قرآن للناسے خلکوتا مانو سلا الیہم آغا چی را لگلے شوی دایتا قرآن دایتا را لگلے پیغمبرت تبہ بیانا ہے احادیث مانا لگلی تاتا تا تبہ بیانا ہے ولہ اللہ یتفکرون لینا پارا چه دا خلق پا قرآن و صلت کے سوچو کی تخویف افع من اللزینا آئے بچ بچی آخلق ما کرو دسنا این یخصیف اللہو چو وروپ اوٹم بی اللہ دیلرا دیهم دیلرا الارد پا دیز مکا کی دین او دی بچی دا نا او یعطی اوم العزابو یعراشی دیتا ازاب ملحیسو دی داسی زینہ لا یش حرون چی دیپی او یعخوزاهم یعونی بی اللہ دیلرا فی تقلبیم فگر زیدور آگر زیدور دی دیکی دا الک جازور واغستو امریکنی پک بموالو تو لڑو گرزی را گرزی تباشی فما هم لدی دی بموجزین عاجز کهون که اللہ لرا او یعقوزهم یعونی وی اللہ على تخوفیل پا یرولو بان لی یر او یعقوزهم یعونی وی اللہ على تخوفیل پا کم اولو اللہ ل بهګمی قستا سر را لر اوفل خاامقام روانی کوون ک دی رحره هم کوون ک دی او لم یا را دلاله اقلي د نګوري لاما اغته خلقله چې پیداګ د الله برشي اندار شي نه یا تعاف او راګزی دلاروو سووردار شي علیمیې دغی طرف نه او اداری کنگی دیل اللہ اداری کنگی دیل اللہ و هم دا آخرون حال دایچی اگئی عجیزی کنگی دیل اللہ تا وللہ اداری کنگی تا یسیدو سجدہ لگئی من في دي وما آغا سو فی السماواتی چه برا اسمانونو که دی و من آغا فی الاردی چه لانیز مکا که دی من داد بطن د زند د سرنا والملائکتو فرشتی و هم لایستک بیرون آده فرشتی دالالبان دگه نلوی نکی یا خافونا یریگی رب هم نقبل ربنا من فوقی هم چه دپاس دا دیده و یفعلونا که دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا فرشتی من آغا ی امرون چه دیتا حکم کولشی مساله سدوی شرک مکوا وقال الله والذي الله لا تتقيو تاسمري وای الها الی دوخدا یاد ذحاج تروا اسنای دعا انما هو یقینا اغا حضر دبل گئے الہ حضر دبل گئے واحد یوی یود فای آیه فرهبور الله و خاص زمانو یری گئی دلائل بیا و له خاص اللالرا ما غیظ السماواتی کبر اسمانو کی دی والاردی اوغا لان نعمت کی و الدین او خاص اللالرا بلنا و عبادت حمیشال افا خیر الله ااذا الله وسيوا تتقون تاسویری گئی وغا دیکم ااغ شدی پتاسو مینیا متین یاماتنا سوویو ولہو خاص اللہ لرا اد و عبادت تے اد و بلنلا واس ویبہ ہمیشہ خبرہ افا غیر الله ای سیواد الله نہ تتقون تاسو هریږئ و ما بكم په تاسو مې نعمتین سنیمات فمن الله نذاذ الله ذ طرف ندي ثم بیا اذا مسكم کله چور سیګی تاسو صبر او تکلیف فإليه تجرون لو خاص الله تاسو چون کار کوي کا جر استه وې د سپیو او د کوتری چان کاول د جوړي الله تچ کارار کوئ ثم بیاده کا شبت دوره کله چې ک الله تکف ان کن ستا سنا. ازا کن کن ستا سنا. کو ستاسوونهايذاافینا ګانه یو ډله ملک ستاسوونه بر دم د خپل را سره یشر کوون د برخې خااندان جوړئ ا پر را بل ل ک نه تغ دا کارو کو د چې دا کارونه کوېدي نهتی جس شوه ل بو د دی نهپاره چې دا خلککن کارو کې ب ما دغ مت نه تانا هم چې منوررکې دا ته او طببد او م حاصله کوي په اوافتعلممون زر د چې تاسو به شي رد شرک شیر کې فعلي نظر میازه لختې یه جعلونه مقر دا خلک لماغ چ له لا علمونه چې غ نه پوږي نهپهږي. څ مقرئ نبل طلاي نبل براخه نبالوږي نبل چډه نبا خکټي بما داغ ق نه هم چې ما ورتهور کړ دی جلوونه مقرئ دا خلک لماغ خدایانو معبدانو لرل لما ا هغهقبو لرا لا یا لمونونه چې هغې پیس نه پوږي د دا خلک سه مقرئ نصبل خص. جسریق نا تا کی سلورا مخبا دلائے شال جھنڈاؤ تھیلو میں ما داغی نارازاں نہ ہوں چما ورت دا ورپڑی او دئی دا گئی نہ مقررئی قسم طلا دے لا توسالنا قما کتا پوس بکول شید دینہ اما تو باردائے کہ کون تم جی وئیتا اسو لا توسالنا تپوس کتا پوس بکول شیس سا اسونا اما تو باردائے کہ کون تم جی وئیتا تفترون دسان سال نہ جوړون دا دړای اوغې چې تپخ په لسماله کې د زیارت په لو ورکا اے ندا قران ته تويلي دی پیغمبر ویل دي قران او سنت خو وی شلم سل وخته سل وختمه چې کال پتیر ش ان حساب تر او شلم ورکه چې دین نه لري او لاسه ورکه چې د وچی خدا خدای په لوم په مصارفو کې سوره توبه تاغ مصارف ویل دي ان واسرقات للفقراء ندا اوګې دړای دا جنډاو د سکیټي سلور ما حساب داغه لا کیا و قرر کړی او خیر کنا ای وې زمای کې باور کول نو زې کوو بګه خدای وې قسم دا وې زما داینه کوم څومره مضبوطه خبره ده ا دې پکوي تاسو دې مسالوکین خطې او زیارت کول شي نه دې نه بلغه تا مساله شته نه و يجعلونا گرذیدای الا الا لرا البنات لونا فسبحانه پاکد الله لرا دلونا ولا هم دایلرا ما یشتو چې دی غاری لغت کته آدھوم, چی خبر دا بشر هم کله چې خبر ورکه شي دایتا د دته انسا چې لوردي ش ده زله اوګدي وجهو مغه مصوددن تکټ قمه حال دا چې د ډکوي د غصه یا توواه پټیږي من القوم دا خلکوله چې کوموجه بیټک بازار کې لااستې من سوو ایما د وجه د بد دګې دغه اوشيه چې زییر او خبر ورکهشي دهکسته ب پغي چې لورې شرهه ظالمه ماوا لوردي ش ده یمسی ایا ساتي دې غېلره علاهولل پس پکواليو زلج ام يدسو يا وتم بيغېلره په ترابي په خاور کې الا ساعه خبردار بد دی اګه با يحفظو چې دې خلکو په دې وطن کې څه ملار جوړه کړې ده یا مطلب سو لغفل اولاد معاشره داسي جوړه کړې ده جناي سره به دا چل کوو الکسره به دا چل کوو ا جنايب په زلت ساتو ما کومه مطلب د دې طریقا او رواچ کا او څنګه ده په لور شربیګي حال لله نا دا خلکو دپاره لا میلوونه چمال ل راري بالآخرتي پروزرو است ممسسا او سفت بددي والله الممسلعاال خاص الله لغ مثاللو چتتي وهله زیزور حقيمه دغ الله زوررو حک مطالله زاتتي ولا یاخ الله که چر نول الله الله سا خلکو له بزل مهم دد په پونو شرک ما تکان د ب چه ها زمین و تراجی کاه وَإِنَا كَانَا رُسْتُ مِنْ او اَوْ دَابَهَا پَزمَكَ ولاکیېواقع هم ل الله روتو ک د له ا عجل غلی ډته وسمما چې مقرر کشي د پهلمنا اللا کې نوول الله یخدي ف جا جلوم کله چې رااج وختو قرار ددي دا لا يستخرونه د بروتو کېږي ساتن یو ګړ دغنا ولا ستقنیمونونه نهپ مخک کېږي ي جلوونه ګرض دا خلک اللهله له ماغا یکونه چې بدی ګریزانان له تصفو بهيعلسته هم ج ددک دا بده روغو زال <سؤال> لزیه اللہ لرچ کبنی رو لولو اننا لهم الحسن دیسه بو یعنی یقیناً دیلر دی لاجر مقام خوا لهم نارا دیلر وور دیو انهم او یقیناً دی با مفرتون محکی بوتل جی غیتا و ستوی فرطان وجعل حالنا محکی لیگن شوی خواه اللہ کی قسم تو خدا دے لقد ارسلنا يقين الی قلدی من الاوم بنا من قبل کا استنا مخ فسید لو شیطان دوریکڑی ودی شیطان خستکڑی ودی شیطان اعمال لهم هغه ګنده کارونه ده کفر شرک نه دی فوهول یہم دا شیطان دے دوست الیوم په دنیا کې ولو ما ذاب نلیم اډینر عذاب درنه آکو وقران په ملکشتي بیاوم خلف شرکی د دې ورکه ترغیب ورکه قران دا او ما انزلنا من قبل الی کرے الیکا پتہ القرانا قران الا مگر الیګل دمن لثبین لهم چه ته بیان کیدایتا الذي اغوا سلی اختلافو چې د اختلاف کوي په پاګی کې الګ قران صلی الله علیه الیګل اختلافی مسئله ولا د دې وې اختلافی مسائل مکو کم امام ابو حنیفه امام طوسی بقرات نوای الشافعی سیو وی وایبا دا اختلافی دی نه نه د صادق اختلافی ما دادی سو کوئی ورتاواس کا په نه کار امدد سیاسوک وینا سو کوئی, کوئی الله ذات او صفات او یود بچی نشته بل ویډوړشتي نازولیشټي دا اختلافی مسله ده دې دهパラ لا قران را دی نو قران ته نزول حکمت الله دی آیات کې څه کو دلې کې اختلافی مسلې دې تا بیان کی ردیو اختلافی مسلې مچېڑا کمه لاس پور تک په مانځ او لاس کا تک خدا نه آمین پتاو آیا آمین پرو آداخو نوام او خو اختلافی سنگی دلیلشتی اختلافی دا مسلی دی دا با بیانا ہے او شرکیات پر نکا ہے خو خوکنے قرآن دا لے گلے وما انظر لالے کل کتابا مانگ ندر آلے گلے تعلی پتا قرآن ما او اللہ دا د انحصار د پارے صرف دا دیلہ مر آلے گلے اختلافی مسلی دشر کا دبیادات او دفسق فجور دا مسالې بیانش ما دې لبالی کلي بل سننا ومانزلنا باندې در علی کلي علی کل کتابه قطا قرانه الا مگر علی کلم دې دې تو بیان د دې لپاره چې تب بیانای رحم د خلکو ته الزیغه مسالې اختلافو چې اختلاف کوي چې مسالې توحید او د شرک دا مسالې سنت او بدعت دا فی پاګی کې او هدندا قرانه هدایت او رحمت او رحمت لا عرب حق هاي او چی پلان حق روان شنو رحمت تی و فائده چادان لقو منون آن خلقو تا چی امان را ری دو واللہو انزلا اللہ را ورئی میرا سماع دا برنا سنگی چی قرآن دا برنا را ری گره لباران امرا ورئی فباران از مکا جونده اکلا لبو قرآن باندی مرز رولا جوندی کئی دا کفر و شیر احیابیل اردا اللہ تازکی دا باران په اوبوس مکا نا دا قرآن پا نزولی زرون جوندی که بعد موتی ها پستو چوالی نزمکینا ان نفی ذالکا یقینا پا دیکی لعایتا خامسا دلیل لی لکاو من آخل گتا یست معون چه غی وردی قرآن تال تاو پرونو اخلاصو یه اننو ای بستیلو خاژی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب <الرب> العالمین سورة النحل آیات <عياتنا> نبر جیاسات <جي> دلائل عقلی اللہ فخفل توحید و پرد شرک ذکر کی <كي> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنال إلا باء الله ثنا لك اعتل عليم الحكيم وان لكم يقيل للتعسرا في الالعاب قدانغوروكي لا ابرا تن خخ پنولسياتو نسقي كو نسقي كو منسكو پتا سبان مم دا دي مما داغلا في بوولي بیم باید فرسین پامیاز ده غشانو که و دمین او پامیاز ده وینی که صدر باندسکو لبن الپای خالصان چی جدا او بیل دی دا او ده غشانو نال سا ایغان خطیر دون که دی لشیاری بینس کنکو ده پارا اللہ ویدی تاگوری زناور و خوری داغې نوینه داغې له غشال جوړ شو امینس کې پای اصفائی د پکه د وینی رنگي د پکه د غشال او رنگي د پکه او د پکه د غشال او خواندي ورد او د میوه د کجونا وال انا بيدا تاسو جوړ وايي ميلو داغېنا سکران دنا شیشه دالای دلشی چ شراب لا حرام نو الو پتور د قیامت الله ذکر کای او چې کله شراب حرام شو د بیا د سکر مطلب څه ده هغه شی چې تاسو نه جوړ وای شراب وخت تیری شو شراب تی شوه الو سر کای لاغه سر ګوډای سر کای سر خړی ور اسکل حسن او قران چه دکاجورو دا ګورو لکم خوراک جوړیږي ان فی ذالکا یقیل الفدیک لاایه تن خم قنا قد فنونا سیاتا او فائدہ چاتا لقابل اخر کوتا یاقلو چه داکل نزار اخرلی وا اوحار ربک اپسر کی واچول رپستا ال النحل اغا ماجید غبینتا وا هی معنا زل کی د غبین ماچای سیور تواشل انیت تخیذی دا چیت جول کا من الجبال دا غرورنا بیوتن کورونا گبین او جال جول کا ومن شجری او دولنا ومن ماو داغینا یاری شور جدا خلق سپرونا جول ای نو پر صبر کی زن لخ بالگبین ثم کولی بیا خراب ان دار قسم دی او لا فسطکی ذا صوب لار دکه پلار در پلار درفستا زلول سرا یا صوب لار ربکا پلار درفستا دا سلاری زلولل کتابی کڑی شوی دی تالرا یخرج راوزی من بتول یال تخیتو دا مچونا شراب گل مختلف عدل بلکی عدل بدل کی دل کی الوالو رغول داوی اباذک دا بین یوشاند رنگی دا بازی بل شانتی فیه پدے گابین کی شفا الجوڑوالد للناس خلق لرا ان فی ذالکا یقلل پدے کی نهایت الخواخ دلیل له وفائده چاتل علی قابن ا خلق تا تفکرون چیسو چو فکر کای دمچہه په حالات او دا غیب گابین والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ای ثم یتوفاکم یا باغا لا تاسو برایي او بلکوم زني پتاسو کي مناه سوک تي يردو چې واپس کړې شي اله الا ذل العذري هغه ديكار کار کئي نېخ کار کئي علي کار کئي له سترګه او اکلم له کئي پیغمبر علي سلام د داسې عمر نه پناي غوښتي اخو دي داسې عمر نه به ده سنه واپس کئی لکا اله عالمان اده ده پارا چی اغل پوئیگی بعد علم پس ده پوئینا ده دقا عمر نمخ کی پوئی دو او اس چی پی دا بیکار عمر راگلو نپوئیگی شیئن پا معمولی شید ان اللہ علیم به بیشک اللہ پوئی او قدرت والا ذات دے واللہ اللہ فضولا غروالی ورگل دے بعد وکم سن استاز تعالی بازل پسنو فر رسکی پا خوراک کی یاو مالک تیو بل مملوک تی فمال لذینا ندی آن خلق فب دلو چه غیتا قروال ور کرشی دی مالکان دی براد دی ور که اون کی خپل خوراک اوسکاکو خپل اسمکیو جیدادو لا علامان نی ور که اغچا تا ملکت چه مالکان دی ایمالو هم خلاسون دا گای مالک تی جیداد دی سری دی سپین دی غلم دی جوار دي اربش دي لو دې ی خپل غلام او وینځي تاغلا ور کوي دا چې یی څې اکثره نه ور کوي جګه مالکي فهم فيه سواء چې شي تاسو پاګه کې برابر څنګه چې مالک مستعملول شي نو داسې غلام هم مستعملول شي نه نه ور کوي لوځه ترانګي الله وای دا پیغمبران او اولیاء دا زما زمابندګاندی دایله زخپل خدایي دور کومه افا بله نعمت الله آید نعمت تعلانا یجحدون داخل کلکار کئی واللہو اللہ جعل لکم گرزولی دی پیدا کری دی تاسو لرا من الفسکونس تاسو دی جنس دا ازواج البیبیانی و جعل لکم اللہ گرزولی تاسو لرا من ازواجکم دی بیبیانو خضوص تاسو لرا بنینا زامل و حفظتنو نوسی حفظا مالا زو خدمتگار نوسیق بابا نا دابای نگر چاپیر گرزی ړ دق کوم اوخوراک درکې تاته بلتطیباتې د مداره او پااک نه اوفضبات وي آیا په باباندي چې اللهلهوا نور معبان د خلکو جو کړي دي یؤمنون دیاقیې د ساي او بنیمت الله او دنیمت اللهانه فرون دا خلک کار کوي بدوله بندې کوي دا خلک الله د اللهله ما ذا غا لا يملك زیرا چې علم بندګی کې هغه اختیار نه لري لههم دایلار ارستان د باران بلا سماي د بارنه د ورولو بلا سماوات او ولائم لا يملك هغه اختیار نه لري لههم ما چې اختیار نه لري لههم د باران بلا سماوات د اسمان ار دمکې زرغون شي کو د معمولی شي اولهغ و لريمتلب ته نظر میاد ملاقې ورکسی د لګ د دپاره چې دمالله دا کارو کې الله و باران زور دځمکې د نظرغله کومته چې چاته را مل شااز کوي دا بوسې یسې شي کولی دی و چې تا سره الو ماخه ته چې کمدې قاصدی هغه سره مخ په خبره وکي یا بوله دا چې مخوریس کا شو ګوري په دغه تو واسطه به اوسره ملاو شوې الله وای ماله وګوري ماله وګوري ماشاره دارک ملاوی گئی فلا تدریبو تاسو به بیان وای ل لله الفصال الله لرسالنا اول ان الله يعلم يقين الله پوېږي او تاسو په اسنه پوېږئ با این وسیلہ واسه تب و لگوری ناجعیز و چه تب و سر محلو شی لگه بادشاہ او دا دنیا وزیر او افسر سر سر تسرگوری ولی اللہ و یا خستا دا حالتنا خبر نده چه زمان دروازه مخی تسرگو لاردی ازو خدار چه فاقی بالی پویگ با نمال او اس ناجعیز وسیلی و لگوری او و گورا جونده بانی آدم ده اور تای مال دا اللہ نا سوالو که انو دا دقیق تا کته مړی تا وای او غائب تا وای او دارانګي متانوتا وای لایق او ستا حالت نه پويږي ذرا بیان کړی دی الله مثال عبدن د بني ادم داسه مملوکان چې په هغه باندې دمل ملکیت غلام یاد کو لا يقدروا غه طاقت نه لريال شیل پيشیز ومن او بیان کړی دی الله مثال دا اچھا رزقناو چې خوراک کو ورکړې ونګا غتا بلنا د خپل طرف نا رزقن خورا که حاصل خيستا فويلفق به له له دغه کاش خرچ کوي دا غينا سرل پپټا و جارلو پخکارا ریسي را خطر اوس رنيشته ما مال مال ورکړې دی راي نه خرچ کوي اوله اقاست چې غلام دي دغې نشته هیڅ نشه کوله له دا ډول برابر دي نا هل يستوون آیا برابر دي دای نه الحمدللہ صفات تقوی تو بیا وادل اللہ رضی بل اکثرهم لا یعلمون بل کې ډیر دخل کوله نه پوهیږي الله وې زمانه علاوه چې تاسو د جای عبادت بندگی کوی هغه به وسده هیڅ نشته او زمانه مثال خدا سي دے لکه یو څلېله زمال اولاد او عزت او خوراکونه ورکم هغه په ښکاراو په پټه خرج کای له زمانه اختیار دے نو دا غدوالا برابر دي نا اللہ و ایدازه ما مخلوق ما سر هم برابر نده و دراب اللہ بیان ای اللہ مسال مثال د دو سرو احدوما یود دغه غدوانا اب کمو چارا دے لا یقبرو طاقت نلری علاشئین پیشیز ووکلن حال دا چیغا بوجوی علا مولاو پخبل مالک کو اینما یوجیحو کم طرفتے چې دا مالک لیگی لا یقی بخائرین اگر اگراتله کای پایس فائدې حالی استاوی آیا برابر ده داسې کأس هوا دغه کأس ومنوغه سو یامر بیل چا حکم کای په توحید او په انصافو یو داسې غلام ده چې چا را ده اسوله نړۍ اپ مالک بوج ده او چې مالک کم پل لېږي چرته ګټه ورلنه نه کړی نو آیا ده او بل هغه کأسو جارا عبد الانسان باندې چليګي او اختيارمند دي نو برابر دي نا او هو على او او دغه د پلار نگہبان دي وللله غیب السماوات والارد خاص الله لرا علم د پرتو داس باندې نو د سمکو دي وا ما امر الساعه د قیامت الا کلم الحبسوری مگر دې پشان درب دسترګې او اقرب بلکې دا قیامت راوستل دسترګې در نه اومني زيده ډير مزيده ان الله لا کل شیء قدير يقين ان الله پارش طاقت لرون کې دي بیا دلائل والله الله خرجكم رئيسي اي تاسو مين بتولي امهاتكم دخېټو د ميل دوستا سنا پداسه حال کې رئيسي لا تعلمون شيئا تاسو په هیڅ پوهیږئ وجعل لكم السمع الله بيدكري تاسرغ وغولا والابصار استرغي والافئدا زرنا لاصلا لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو په دې سترګو وګورئ نو د الله شکر ادا کړي د توحید الی راو ايدین ګوري الا پایری مارغلوتا مسخراتل جو السماء باغ هغه خالی ځای د اسمان کې مایمسقونا لٹن گئی دی لرا اللہ سیوا دا اللہ نبرسو ان نفی زالگا یقینن پا دیکی دا آیاتیل خامقا دیر دا لائل دا اللہ دا قوتا و طاقات و فیدہ چاہتا دا لے قومی امیلون آغا قلقو تا جاگئی یقین ساتی واللہو اللہ جعل لکم جو کری دی تاس لرا من بیوتکم دا گورون استاسنا سکنن آراما کور که سره ارام کوي و جعل لکم اللہ تاسو لرا من جلود الانعامی ده سرمونو ده ڈاندورونا بیوتن کورونا خیمی تستخفو لها تاسو سپکڑنا یا غیل را یوم اضوالکم پروز ده سفر ستاسو راوین غاڑی په خراس اخبان دی بار کئی و یوم اقامتکم او پروز د اقامت ستاسو چکم دی دی رکی و من اسوافی ها او ده ورود گڑونا ورائه وعوبارها او دا قشم دو خاننا واشعارها او دا وقتو دو بزونا اصاصا جو کردی تاسل را سامان ومتان او فایداء الاحین تروخ مقرارا والله الله جعل لکم جو کردی تاسل را داغنا خلقا کہ اللہ پیدا کردی زلالا سوری و جعل لکم اللہ جو کردی من الجبال دو غرون سمعتے وجعللکم الا جھکڑی تازلرا سرادیلا قبی سنا تقیکم الحررا تیرا قبی سنا تاسو ساتي ته گرمایا او سړځاینا یو ذکر کیبل فریدی وسرادیلا او جھکڑی تازلرا قبی سنا تقیکم چ ساتي تازلرا بسکم فجن تاسو کې او د جن تاسو سنا د اوسپنه جویدی ا تواچای ادا بل د وغزار نه کی بچي کذا لیکا دا کرانګي یوتن مو نعمتو الله پر کوي خپل احسانات علیکم طاتسو لاسلا لعلکم تسلیبول یعنی د پاره چې تاسو الله تخفل سټونه کې دې په توحیدو تسلی فا ان تولو کدی مخوارو سرد بیاند تلائلونا نیس پروام کوا اولی فا انما علیک البلاغو یقینندی پتابانی رسول داس رسول المبین اخکار دی یعرفونا پیجل دی نعمت اللہ احسانات تالا ثم یلکیرونا داغین رسو بیاتی انکار کئی و اکثرهم او دیر دینا الكافرون کفر کولکی دی و یوم پا نبع سوچی دا پورتا بکومن من کل امت دار امتنا شهیدن گوا ثم لا یعظنو با با اجازت نشی ور کولی باللذین کفر ورخلق تا چی کفر کرده ولا هم یستاد تبون اولا داغین بمطالب کولشی چرا شیطا سخده رضای که توبه ور توبه سائی و ازارا اللذین کلچوین زلا بوت کفر شرک کړه دې سويلي العذاب عذاب د آخرت فلا يقصف الهم لنبغي نو اسم کول د عذاب د غینا ولا هم يظرون انا برت قتلشی په نظر در احمد و اذا ال الذين كلجو لي اخلد اشركوا شرک کړه دنیا کې سوقو ویو شرکا اگد خپل دبرخه خاندان خالو اگو ویدئی ربلا ایز مگربا ها اولائی دا خلق شرکاونا داخو زمن دبرخی دا خاندانو اللذینا داغ خلقو کنلا چی اومن ندعود دیتاو من همیشه آواز درامدت شکاو من دونی که استان سیوا تا توا نوی ادیتا بوی پنیکاراو رسیگی لوی ازوانا دا بغدق شای میران منگ با دیتا چخی والی قال قاول ابغور زیدای سود ددای دا خدایانه او حاجت رو مددگار الیهم دے عبیدان او تعال ها القول جواب سبورتو وی ان لگم یقلن تاسو لکاذبون خامخا دروغ ویلکی ای والقول او بغور زیدای الاله الا الله یومئذ الفداغرز السلامه رگا یا الله منسا رگا اوکا ودل ارک پشی دده اینا پت پشی ماغا کانو چیو دی یفترون دزان نجوله اون کی انا برقی خواهندان دیه زوره اون دیه دیه و منخلاصه ای ای دولی خواهری بخط میشی الَّذِينَ کفر او چ کفر کړی دی واسعدو نور خلک اومال کوي ان سبيل الله د الله د توحيد نا زنا او ثوابه کو منګای لرا عذابن عذاب فوق العذاب لپاس د عذاب تعلي بمګانو وبسدون په سبب داږي چې د هي بشروالي کول کېو فقبلن كفر شرك او نورم وَيَوْمَ فَتَكَمَّرَ نَبَثُوا رَاپُرتَ بَکُمَن فِي كُلِّ أُمَّةٍ طَارَمَتْ كِي شَهِيدًا غَوَاه عَلَيْهِم دَديدَ پَاسَا مِل ألف سِهِم دَديدَ جنس لَبِي وَجِئْنَا رَابُولُ مَنگَا بَکَتَالَرَا اے دَلا رَسُولَا شَهِيدًا غَوَائِکُل کِ عَلَى هَؤُلَاءِ فِ دِ أُمَّتُ وَلَذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اَرَالِگَلَ دِبن پَتَا قُرآن کبیانا وځا حته له کل شي نهر اغشيز لرا چايده بديلو دنيا کي ضرورت ته او ودن لار خدون کي ده او رحمت الله او رحمت ته او بشراو زيره ده چا لرا للمسلمين ا خل کو نه پاره چې قران ته اغ فلستون يخي دي ان الله يامر بالعل والاحسان يقينن الله حكم کوي انصاف انصاف کوي و توحيد انصاف ته الله حكم کوي انصاف احسان سته وای الله داسه بندگی کاه لکه چټی ونی انو چ سره ونی کنا خو عبادت کای او کتی دی نی لکه داسه عبادت کای چې ما ونی ایت احسان وای و ایت از القرب الله حکم کای تاسو تاسو اور کولو خاندان له خپل ولایتا تا تا رشتہ دار دی وينحا الله من يقولك عن الفحشاء في حيانا والمنكر في بدنا والبغي في زيادنا يعيزكم الله نسيئت در كي تاس دا تذكرون لذي دبارة جتاسو بنو نسيئت واخلي وعفوك ورواليو بعهد الله دا اللا بلوزو اذا عاهدتم كالجتاسو لوزو كي الله سرى کله جتا سلوزو کوي پخپل کوره نای کی ولا تنقذ الايمان مس پړای مما توي قسمونه بعد توقیدیا پست کلا کوي د قسمولو لا پلون د الله وقد جعلتم الله او حاله جتا سو ګرځول د الله علیکم تقبل زان کافیل <سؤال> سمیوار حسن دی او کوړه الله پتا سي شو ان الله يعلم یقینا الله پوئګي ما تفعلون پا وی جتا کوي ما کمو اسمت یو بیکار لیوانای غزوا مزغو کے فرق سار دمق بے جنا کرا جمع نے سرحب اور تکی خدا لا مال چوری شی ال روس چ دیوار تل دین اور واولی د لو بیا بیکینول لا جکمری ریشی دی لو دابیا توم بیت توم بیکے ویس پڑی خا سمات جبلوز دیو کو لا خپلوز ماتو مخا کنے لیوانا غزقن تکے وے ذی زمان سیاسیات اور تغور ای دا, دا, دا لا والله تو تاسو کېږي کللتې پشان دغ خې نه غت کې سپي غله خپل ریش شواسپنسی ب بعد د قوتل فېشهونه ان تاسان ټوټې ټوټې ت تزونه تاسونی وي مال لکوم خپل قسمونه د خلند دپاره د دوکې ووررکو باید لکوم فمانستاسوو کې بلته قسم وخورې اعتمادو کې ستا مطلب دای چې زده دوکقب پدې په کې ان تکونه امه تن د دې وخت نه چې دا یو ډاله هي ده من امه تن د بلې ډالینا الا تاسو ورته قسمو له قری چې هغه سره مرګري شي ان ما يبلغكم الله يقینا از مه قصص الله بهې پدې قسمو وليبين لكم الذي له پالشی بیان کی تاسو ته يوم القيامه پروازه قیامت ماغا خبری کنتم چې وی تاسو فی ہی پائی کی تختری او بل سر اقتلاف گو ان کی ولو شا اللہ کاللاغ اختنے لجعلکم تحامکا تاسو بے گرزولی وی قمتن تونے واحدتن یاو تول بمومنانو سم وی ولیکن اللہ یو دلو لیکن الله ارائی ولیکن یو دلو لیکن اللہ ارائی من یشا او چھالچ ہوگاری د سمی و یهدی اللہ توفیق ورگئی من یشاءو چاہتا چهو گوالی پس ملار ولتو سالوننا خام خاص تاسو نبتا پوس کولشی عمام پا باردائی که کنتم تاملون چه وی تاسو داغی همیشہ کولکی ولا تتخیزو تاسو منی وی ایمانکو بلقسمونا دخلن دوکا باینکو پمیانس پلکی یو بلتا قسم خوری ادین فارج چاہتے خوری چاہ پیتا دوکا کی فَتَذِلُّ قَذَبُونَ فَاسْبُقُوا كَي يَخْفَأَ بَالُ ثُبُوتِهَا فَاسْتَكَلَّقُوا لِذِخْفِيلَا لَكَسَنَّ جَخْفَ مَذْبُوتَاً تَخِيدَا هَذَا رَيْنَا رُسْتُو خَيِي لَذَ قَشِ كِ تَ قَسَمُ خُلَوَمَاتِ كَو أَنَا كَبَلِ دِ پِيُو خَيَاوُلو أَزَاندِيُو بُو خَيَاوُ وَتَذُقُ السُّوءَ أُبَسَ كَي تَذُقُ سَزَا بِمَا سَوَّدَتُم دا لاد دینا ولکم عذاب الذیم استاسو د پارا عذاب لوی دي الکه قسمونه چې خوري خپره دي حق پواي کنه ولا تشترو تاسو ماخلی بعد الله فلوس د الله ثمنه دنیا تاسو دنیا قریلان چیلګدا انما عند الله یقینا هغه چې الله سره دي هو خیرلکم هغه تاسو سره ورادي کله چې تا په خپل قسم پوروالو کو او دبلد دوکی نا نه او سا تا دوکا دی لکو اللہ و تعالی عجر در کئی پاخرت کی این کن تم تعلیمون کتاسو پوئی گئی کتواجی و ای ما قسمو خود اپردی مالمی قالوا اذا خطبيقي ما عندكم اغه چ تاسو ردي يا الفدوه غ خطبيقي وما عند الله هغه بدلیو ثوابونه چ الله سره دي باقينا همي شفاعت کیدل کیري ولن نجي الذين ها مقام ان بدلو ور که خالق تا صبرو چ اي صبر کړه دھوکو دڑا کو نا اجرهم سواب ده دای بیا سلمات پخستا غ قالو يا ملول jewde دغه قول کی ترغيب ور کوي اعمال صالحو تا ملعم لا چاچو کو سوا...